بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترى خلقا الا وله اعمال وهيئات 6 <شاسب> ذا ذکر كل چه د اعمالو دو پارا روحاني ملیکات دي تداغي ملائکه ته د وژنې د اعمال صادريږي په شاته دا ذکر کړي چې دا سندا چه ملکه من حيث الملکه او دا غي د بیا آثار او نتايج نیوي چې کله د نفس کی او قوت پرو تھی به بیا خام احد اري چې کمندنو ملائکه ته مي داغي اعمالو مي په دا اعمال چې دي نو دا مظاهر د دغه ملکات دي دا اندرونی داخلي ملکات چې دي په دی اظهار په دی اعمالو باندې کیږي کی دا کومه کومه د کاتب او د خوشنويس مثال ویل نو پاره کې د نه یو ملک په راته ده نو دا سنوا چې دغه ملکه من هیڅ ملکه ده کله کله هغه قلم کی دي نه داغه دغه د ملکه اظهار شي خوش هغه دنه ملکه چې دا هغه هغه کار شي در شانتی یو شړې دی هغه کې په هادرې د شجاعت ته نو در شانته نشویل او شړې ته چې دا شړې ډیر څه ده په هادرې او دا اغا بہادره بسا مظاہیر بی سخت و ذائنو تا بورزی پرس کتیارو کی بگرزی حق مصالب و صفا کوي نو د بہادره مظاہیر بی اغا مظاہیرو باندی پتا لگی چی دکی دن نا ملکہ دا شجاعتو شتا دا سیو سڑے دی اغا کی سخاوت تی سد بکی سخاوت تی نو چي هغه چې کوم دنو پچاواني چې اوس کی ډوړا وخري او سويمنه چاله الواس کیږي په شپه په خاكي چاله بجمي کې جرابي والی یا بنین چاله والی نو پته لګي چې یاره د کیسشت ده سخاوت شته دا اعمال چې کوم دي اعمال نو دا د دی خلوق او د دې ملکات او مظاهر دي نو هر یو عمل چې دی دا هغه څه ته خلق او ملکه ده او بیا د ملکی چې کمندنو د هغه اعمال مظاهر دي نو دا شل څه ذکر کوي چې د هر خلق او د هر ملکی تاریخ په خپل خپل چې کمندنو اعمال لې چې هغه اعمال د دغه اخلاقونه او د دغه ملکاتو ته تعبیر وي اوس که یو سړی پزان ځان کې دغه ملکه پیدا کول غواړي یو سړی د هغ کېدن نه د سخاوت ملکه نه شته او دی ملکه پیدا کول غواړي نو دی په تکف سره دا سخاوت کوي دا ت دا څخوت چېدن دا به لک په چا وکي په تقلف سره وکي نو چیلک پتا کلف سرا یو سوز له سخاوت کی نو بده کې بدن نه ملکه ده سخاوت څه شي پیدا شي یو سړے ده پاره کې شجاعت نش تدې شجاعت ته کې نش تدې نو هغه وو شجاعت چې پیدا کئي زاږی طریقه دار چې پتا کلف سرا با خبري او کارور چې کندنه چاو کی شجاعت کی دکې به ملکه شجاات شي پیدا شي او دو مشاب دا ووي چې چې چاکې ملکه پیدا شووي د غې خلکو واقعات تیوری چې چا کې د شجات ملکه وه نو دغ خلکو واقعات دیسه کوي اوري نو چې د دغه خلکو واقعیت وي او د دغه خلکو کتابونه ګوري مطلب داره چې چاکې خملکاتو لکوس ی سړی دی په ځان کې توواو پیدا کول غواړي نوغ دی د بهوا غینو واقعیت کې ګوري یو سړی دی اوغ چې کمدونو ځان کې انابت پیدا کول غواړي واغې د انابت چې کمدونو د منی واقعیت کي ګوري و سړی دغ ځان کې خشیت خوف خوداوندي پیدا کول غواړي دغې د خااشغینو او د خافی نو واقعیت چ او ګورې امام را ای غضلي ده مح الله تعال چې په یالولووم کې د دی منجیاتو چې کوم اخلاق منجیات دي د هغې باندې بابونه قایموي نو د هغې پخره کې بیا لږ واقعیت همد کې لکه توبه ده توبی حقیقتو لیکی شرائطو لیکی یا طول خبرو لیکی دا غیب غرستو لیکی و حکایاتو تائیبین دا زنو تائیبینو سشے حکایات دا حکایات چی دی نو عالمان ذکر کئی الحکایاتو جنودن مجندتن دا حکایات چې کم نی دا یا تیار لخکر دے دا دم کار کی لکا لخکر چې سم رکار کی په دې واقعیاتو باندې چې کوم نن ډیر کار کیږي د حکایات تشاه سه بو یوري قران کریم د دې وجنه واقعیات څخه کړي قصص او واقعیات قران کریم ذکر کړي د مبلغینو دغه پیغمبر کرام واقعیات څخه کړي ذکر کړي تر هغه د وجنه تشجیه او کوم کمدنو حاصلې وي وی ولن ترى خلقن خلقا الا وله اعمال وهئات تبا اونمو می چه کمدنو خلق مگر داغی خلق دا پارا بچه کمدنو اعمال ویو حیات پا بی یو شارو بیها ایلیه دا دے اعمال و وجنبات داغی خلق او دغه ملاکی تا سکیگی اشاره کیگی یعنی او سڑه دے او اگا چه کمدنو خیراتو ناکنو خلقوی دا دیر سدے ساخی سڑه دے او سڑه دے او چې کمون د حکومت خلاف یو د احتجاج جااج بل د احتجاج کړی د خلکو پلان کډیر سرې بعض در دی دی نر سړی دی وی عبر او به او په دی عاموبانې د دغې نه تعابرو کېږي بس د کې ته څخوت ل نو خلک لکهله خیرراتو کې نو خلککوی بس د څخوت وو وککوو څخوت د دی عامونه پاغمال کې سره سو شيطابرو شي جګړو کې او دو کسانو ته کنزلوو کې او دو د ريغا سنا په لادي په لکي خلک وي بادريه سکړه اوکړه باد بادري اوکړه دغه بادري ته خلک بادري وي وتتمثل صورتهم انكشاف الله او متمثل کیږي کی د صورت د دي اعماله زريعه د انكشاف د دي خلق یعنی دا اعمال شي دي دا مظاهر د دي خلق تي فلو ان انسان وصف انسان اخر بالشجاعه که یو انسان د بل انسان صفت په بادرای کوي واستفسره او دراسو وکړي تاسو وکړي چې د څنګه بادر ده لکه څنګه ده بادر ده نو فبینا لم یبين الا معالجاته فبين چې دا بیان کړه چې دا ته وایي چې دا نو لم یبين الا معالجاته ده د بهنه بیانې مګرد دا غ سختو سختو زایلو تتللو چې هر ادم ما منل دې ډیر بادر پدې دې ګوره چې د پلان کې زيت تللې ده کاري کړل بلن کې غره ته تللی دی او په تیاره کې پلان کیږي د تللې هر تا ډیر په دغه ډول ورده نو خودهغه سیزونه مولا بیان کنا هو بسخاوتی یا بسخاوت نو لم یو بیان نه به بیانې الا دراحم و درانی ر یوب ذلوها مگر روپې او اشرفای چې د سکړې خرج کيه دقه به بیانینو ولو ان انسانا اراده ان يس د حضرت شجاعت و السخاوه ک انسان ارادو کی چې حاضر دی ځانته صورت ده شجاعت او ده سخاوت نو استر را الى سور تلک الامال ده و مجبوره کی گی سورت ده ده قیچه تا اعمالو تا اللهم سر دفع ده ویتراس کی یو سڑه بی او طبعی بچه کم دنو سخی سخیوی یعنی مطلب دا چه بده که با ملکه ده چا را تا بی سخاوت خو خالی جیب دشمن دنو سشه و سرشتنه نو طول مرگی سشه خرچ کرده نیس او لکه طبعی دیر سا ده سخی ده ده منگه الیاس مولی سب ده لکه چه چرک بی پوخ کرو بلا شوریای پکو کرو و لسه تبه طالبان بطلو بلاو گاوانڈیان لوراو میکی سبه دینا جوڑا کرا خلاکه چه سشی یینی اونو ده سشی ده ده ده سخاوت پا سپه تا سکی یاد چې د دستره په عمر کې اس لکه طبعی سا ده سخی ده مالدارم ده او چرته چال سشی ور کڑه یا مقننه ملوشوي یا وس ورکلې نه دی یو سره د تبعیچ کمونه څه شي دی شجاعت بهادر دی نه پدې کې دنه ملکات چا برتره شجاعت برتره خوب سالیم عمر کې چته د شجاعت کار کړي نه دی ته توڅنګ وایي چې اعمال مظاهر دې چا دی دنه ملکات دي شاسې وایو سیده نو چې کوم خپل فطرت بدل کې غزان له خبره نور دغه فطرت تقاضا ده چې د کڅ خاوات شته کنه د ملکه د چاشلې سخاوات شته له دې و مسواک خیراتي کې خود به سه شي سکی ور کېده به خام خزنې امال کې چې ملکه به د شجاعت شته کنه له شپې وجه د جمعه تر غلي خام خبدای او ځای کې سکی سخاره کې هانځي او سره او خپل فطرت بدل کې په کم فطرت الله پیدا کړو او هغه فطرت دې سکی بدل کینو له خبره الله اللهم الا قد عبر غير فطره الله التي فطرنا صالحا ولو ان واحدا اراد دا اول خبر ذکر کی مون حاصل کی ویلو چوس یو سره او اوغا لکه ارصو لگا ایدا سے کسا ایو سے مون بوالو ځان بوال یا ربا د لري د کی نشته خزان کی پیدا کول وارو. بادرې پیدا کول وړو لکه د پلانکیز سیزنې ریګو د پلانکینه ریګو د پلان خدا بادرې به مونږ پیدا کیږي خامخوش مونږیات تیخ اخلاق تی دا خو پیدا کول وو وړي سخاوت ته اوسدا پرسکنيشته چې مونږه پیسې لا کا جېت لا دا سکونه داسې د نګورې شه خدا لړم خو نه دینا ستا سره چې ټکراله سې کی فراکي ته دا به څنګه چل کیږي د دې اخ پیدا کول نو شاس پیدا کول طریقه ذکر کی ولو ان ک یو تنځ ته اراده وکي اي يو حاصل خلوقا چې د حاصل کې چې کمند یو خوې چې لې سفي هي چې بده کې شته نه دا خلوق چې کمند دا مفرد دی کنه انک الا لا خلوقن عظیم دا ملاکینم دې ان يو حاصل خلوقا لې سفي هي چې دې دې حاصل کې یو ملکه او یو عادت چغه بده کې دی نه فله سبیله له الزاکه نشته سبیله د د دپاره الذاکهله وق في مضوانې یو دا ده چې به کوم کارونووانې دغه دغه مالکه د کومکارون نه ظاهرږي دغته کارونه و کې بته کللو فین خیرره بهسود کې له لووق مضانې مګر واقع کېدل په داسې کارونو کې چې د نه د دغېمال خووي او د دغې ګمانو کېږي تج شمل احمال المطالله او دیر په تکلف سره هغه کول چې هغه چې کم دنو او بدغه خوې سره سوي متعلق وي یعنی په زور دغه کم دنو لا کوڅه او سړې ځا قاری دی او قاری نه دی ول ځان قاری کینو لګ لګ د قاریانو پیخی کینو او ورز به خدای سکی قاری کیلا دا طالبان بصمل مولیان شي خدای رو رو د مولیانو پیخی کینو څه شي مولیان شی نو ستدا رحمت دا مقرري دا خطبان حزارات چلی خدا په د انجمونو کېڅ کوې تقلونه کوي نو په خپله بیاسه شي مغمالکی پیدا شي د مقرري نو مکهسه شي پیدا شي نو وتجر شومل عامال المطالله قتیبي او په تقللب سره هغه اعمال کول چا مطلق په دغهښوی ی وات پورې وتزهب کوې وقایل اخیا من هلی او چاته چې دغه ملکه قوی شې وی میلاوي شې وی دغه خلکو واقعيات دی دغه خلکو سیادي واقعيات دی هين لقد كان في قصصهم عبره لاولل الباب نو چې کله قصص اوری واقعيات اوری نو هغه سره د ګمنونو کار کی کتابونو ګوري نو د هغه سره کار کی او تذکر وقائل اقوياء من اهله او یا ډول چې کمندونو دا واقعیات او شاغاق مضبوط خلقي په دغه خلوق او په دغه ملکات باندې مضبوط وي دا هغه خلق او واقعیات یا ډول ثم الاعمال دا شاسې دا ذکر کئ موږ پښتونخوا خبره کوي چې شاره ظاهر ګوري شاره سګوري ظاهر ګوري موږ ته ظاهر خارې سه شي اعمال موږ ته ملکه خارې نه تخاوات موږ دنه خاري موږ دظاهري سخکاري اعمال خاري موږ چې کوم ملکه دا موږ دنه خاري موږ دظاهري سخکاري اعمال خاري موږ دتوازن دنه چې کوم صفات ترچا پزړ کې توازن دا هغه موږ دنه خاري موږ چې کوم ظاهري سخکاري اعمال خاري مشروعيت چې سوزور په اعمالو باندې ور کړل صحیح ده که نه سوزور ور کړل دا نه دا چې دا ملائکاتی بیان کړی ني دي قران کریم وایلی دي لين ين على الله لحومها ولا دماها ولا كيناله التقوى منكم ذا التقوى دا ملکه د کنه دا, دا نبي عليه السلام وایلی دي چې لا ينظروا ان الله لا ينظر الى سواركم ولا الى اعمالكم ولا كينظر الى نياتكم الله تعالی ستسجلون تو ګوري غملکوت الله تعالی سکی ګوري دا رنګ بنیات د عملونو مدار چې کمونو په دن نهملقیبانې د پاغنییت غنیت دی چې په کم ځای نه د عمل راچت شو مدارې پاغیبانې دی او شریت دغهله اعتبار ورکرکه دی خو لکه مونږ ته چې او سوینو نو, نو موننو سوی ال ونو د ووقتې بیانېږي او د عملو بیانېږي قواعد چې بیانږي نو د عملوس کږې بیانېږې حکم د صحت او د فساد چې لګول شي په چله وله شي دغه ټول قواعد او ضوابط اده چا بیانېږي ولی اعمال د قدرت تلاندې دي او اعمال چې کمنو ظاهر مرئدي د غېد لپاره دا ملکات چې کمنو کله قدرتی تبعي پیدا کیږي قدرتې تبعي سګي کی پیدا کیږي او بلدار چې پیدا امشي په دغه سره په عمل سره پیدا شي دغه سړی تخکاری نه ثم الاعمال هي الامور المزبوطه دا شانس چې کمنو دا ذکر چې ځنه خلق داوي چې بس او لکه مقصود چې محبت الهي ده بچا غا چاته حاصل شي نو منځلو د بکی ساجدته زکاتونو تبقي ساجدته ځنه خلق د اعمالو نه صرف نظر کوي اعمال بالکل لري کی او ملکات یوزنه فکری ول ولله واله د توجه کوي کنه چې بل دا دغه خبره ده او اعماله معمالو تا جاته نشته اصل سس کمونه دا د عاقمه دبسوی چې ذکر الله یاد دي ګنو مستبقي ساجد ته دا غي د اعمالو نه صرف نظر کوي شاسيبو نه اصل سيز مونږ ته جخخارخ کاریږي څه شي دي اعمال لي ثم الاعمال هي الامور المزبوطه بیا چې کوم اعمال چي دي دا غ امور دي چې دا زبط کول شي التي هاغه چې تقصد بالتوقيت چې هغه مقصود دي په وخت مقررهول وباني وترا وتبصر او لیدل کیږي وتحکا وتؤثر او داغي نقل کوله شي دا مترادف الفاظي او تحکا او اثر داغي حکایت کوله کی یانو په پلان کې دمرغړ خیرات سکو او کوله د دن نه غسه خاوات سکه نقل کوله په چې نقل کیږي نه څه نقل کی واقعیت نه او د خالد بن ولید رضی الله عنہ د دن کیفیت نقل کړي کده به دره واقعت نقل کړي علی رضی الله عنہ د به دره واقعت اعمال ته نقل کړي اگر دن کیفیت نه ختله خبرو توخ کا او اثر او تو دخل تحت او داخل د دا دغه مال چې کمو لاندې د قدرت او د چا نه د اختیار نه وم کلو یوخلی او ممکن د چې مواخذه پهې باندې کېږي عامل په پا ترک پندې د امالو په کوو باندې الله سووا بور کې په نه کولو والله عذاب کې اعذا بور کې نو ممکنه ده یو وی چې مواخزهو شي چې کمو پهې عملو باندې او د ووج د دی عملو نه ب سووا وور کې او علیہا عذابور کی پنک اولو بانده نایوان خضا علیہا و بیاسم من نفوس فدید نشاط فید دا ذکر کی چید دے اعمالو او د ملکاتو فی اتبار بانی خلق دو کسما دی قیمتی خبرہ کئی شاست زن انسان نی چپا غبانی ملکات غالی داغت دننی قوتون دیر مضبوطی اگر چې کمیته اعمال ډیرنی لګي مقدار د اعمال ډیر نه خو ملکه ډیره مضبوط وي اوزنه یا کسي کمزوری کمزوري خو او اعمال چې کمندنو اعمال قوت پکی ډیر وي ما لنډوي بالکل لو کون تکي تفصیل اوس پر اسکا پیغمبر علی سلام دې <تصفيق> دا هغه د ورکا تا او زموږ د سالم مرطول منزونه د برابر دي دا حچ د نن کم کیفیت و کم او کوم ملکه او کوم حضور او کوم د الله تعالی طرف ته توجه هغه طول مت نشی راوړې نو د طول مت د طول مرمنزونه او د پیغمبر علی صلوات والسلام یو سجدہ دا چې کوم برابرې دلی نشي ولی دا خد د نن ملکه ډیره سو مضبوطه وا دا غي مظبوط دا وای دا چې وای نه دا حدیث جبریل کې چې راځي درم نمبر چې مل احسانو یا رسول الله نو غیب سي بیا قیامت تک سالورم نمبر ته پوسې دا چا کړي قیامت کړي نو په دغه کې رب که نه چې بس احسان سره عبادت کمال تاسو شو او پور ازیدو دنیا پیداشي چا لوا عبادت لوا انوار پسېول دنیا روانيږي کمشه چې کمال تور نو شي روانيږي د دنیا ورپسې روان او اخبرني يعني نو عبادت کمال تور رسید په احسان سره وی څنګه ویو د عبادت کیفیت ته او بل د عبادت کمیت ته نو کیفیت د عبادت په احسان سره تر رسیدي د نبی عليه صلوات و شه احسان رستو سوکراوللې نشي نو عبادت ته کیفیت په اعتبار سره سر تسه شوي بس سیداله دی البته د سجدو تعداد پات دی چې سور سجدې د دنیا نه مطلوب دي سور قیامتونو سدي مطلوب دي سور روکوګانی مطلوب دي واغله پات دی یا مقدار یې سدي پات دی نو لا دنیا بعده د غری د کیفیت په لحاظ سر عبادت سر تاسو شوي را سیداله دی نور څوک دا غیب شانت عبادت کولې نشي نو هغه کیفیت کمیت ځانل شي د کیفیت ځانل شي شص بوي چې د خلک چې کمدونو دوه قسمونه دي بیا صاحب دا ذکر کړي چې د دې ظاهري اعمال والډیر دي چانه د دې کیفیتو والا نه چې د چا ملکات چې کمدونو مضبوطي او ملکات قوی وي هغه خلک کم په دنیا کې او چې اعمال له چا چې کمدونو ډیر وي او مضبوطي د اعمال و خیال خلساتي هغه سړي زیات دي د وژن شریعت د دې اعمال والو د پاره راغله نو قوانین چې کمنو د چا لپاره دي، د ظاهري اکثریو خلکو لپاره ټول راغلي دي. ثم النفوس ليست سواء في احصاء الاعمال. بیا نفوس چې ګمنی ليست سواء داني دي برابر فی احصاء الاعمال والملکات علیها. پراګیرولو چې کمنو د اعمال او د ملاکاتو کې پدی باندې فمنها نفوس قویه.